Imprimarea semnelor Dumnezeu și negreite ale Duhului, ale Duhului Sfânt, se deosebește foarte mult și de ascensiunea cugetării spre Dumnezeu prin negație. De negarea oricăror uh, atribute ale lui Dumnezeu sau oricărui lucru pentru a vorbi despre Dumnezeu la superlativ. Iar teologia așa de departe de vederea aceasta lui Dumnezeu în lumină și atât de distanțată de contactul cu Dumnezeu, pe cât de deosebit, de diferit, este a vedea un lucru de a-L poseda. A zice ceva despre Dumnezeu și a fi împreună cu Dumnezeu nu e același lucru. În cazul întâi e necesar cuvântul greit, poate și arta cuvântului, dacă nu vrea cineva numai să aibă, ci să și folosească, și să împărtășească cunoștința altora. Ba chiar silogismele de tot felul, diferitele mijloace de demonstrație și exemplele din lume, din vederea și din auzirea cărora se cunosc aproximativ toate sau cea mai mare parte din lucrurile ce se învârtesc în lumea aceasta și a căror cunoștință o câștigă și înțelepții veacului acestuia, chiar dacă nu sunt curați cu viața și cu sufletul. A se pe Dumnezeu noi și a petrece în curăție cu El și a ne amesteca cu lumina cea prea curată, pe cât e posibil firomenești, e cu neputință dacă, pe lângă purificarea prin virtute, nu ieșim din noi sau, mai bine zis, nu ne ridicăm deasupra noastră. Și aceasta așa că părăsim tot ce e sensibil împreună cu simțirea și înălțându-ne deasupra cugetăriul a gândurilor și a cunoașterii ce vine din acestea, ne absorbim întregi în lucrarea nematerială și mentală a rugăciunii. Astfel, intrăm în neștiința cea mai presus de cunoștință. Am mai vorbit și altă dată că neștiința este ceea ce vedem în extaz, dar nu putem să înțelegem cu totul. Și tocmai de-aia este explicat extazul ca neștiința cea mai presus de cunoștință pentru că e vorba de neștiința noastră nu de faptul că noi nu vedem nimic în extaz, ci e vorba despre uh, faptul că ceea ce vedem, cunoștința, este mai presus de cunoștință, de puterea noastră de înțelegere. Și ne umple în ea de splendoarea atostrălucită a Duhului Sfânt, așa încât privim nevăzut bunurile lumii nemuritoare, adică vechi. ce jos au rămas cele ce țin de filosofia mult trâmbițată a raționamentelor care și-a începuturile din senzație și a cărui țintă pentru toate ramurile cunoștință, o cunoștință nu aflată prin curăție și nu curățitoare de patim, aici că și-a începuturile din senzație, însemnând prin senzații, percepții, prin, prin simțuri, adică e o cunoștință, filosofia, ca și tehnica, ca și orice știință, se ocupă cu lumea asta, nu se ocupă cu veșnicia. Se ocupă cu ceea ce poate să perceapă, nu cu ceea ce nu poți să percepi prin, să percepi prin minte. De aceea spune Sfântul Grigorie Palama că cunoașterea lumii acesteia o pot avea și cei care nu sunt curățiți de patim și nu au viața lor un traseu spre curățirea de patim, spre Dumnezeire. Începutul vederii doovnicești este însă binele redobândit prin curăția vieții și cunoștința adevărată și autentică a lucrurilor ca una ce nu vine din științe, ci din curăție și e sigură în stare să deosebească ce cu adevărat bun și folositor de ceea ce nu este. Iar ținta ei este arvuna veacului viitor, nești, neștiința mai presus de cunoștință, iarăși despre extaz, și cunoștința mai presus de înțelegere, împărtășirea, metusia, ascunsă, tainică, de cel ascuns de Dumnezeu și privirea negreită a Lui, vederea și gustarea luminii veșnice, că lumina aceasta este lumina veacului viitor și catare, cea care să răspândi peste învăță cei peste Sfinții Apostoli la schimbarea la față a lui Hristos, și că ea luminează și acum curățită prin virtute. Și rugăciunea aceasta o vești dacă vei asculta cu minte pe Sfântul Dionisio Ropagitul, care spune clar că trupurile Sfinților vor fi împodobite și vor străluci în via cu viitor, în lumina lui Hristos arătată pe tabor. Conform patrologia greacă, părinții greci, Volumul 3. coloana 592. Iar Macarie cel Mare, Sfântul Macarie cel Mare, zice Sufletul, unindu-se cu lumina chipului ceresc, obține și acum cunoștința tainelor în ipostas. În ziua cea mare a învierii însă, va fi luminat și trupul de același chip ceresc al zlavei. A spus în ipostas, ca să nu creadă cineva că luminarea aceasta se face prin cunoștință și cugetări, de altfel, omul duhovnicesc constă în trei părți din harul Duhului Ceresc, din sufle rațional și din trup pământesc. Adică Sfântul Grigorie Palamas spune că omul nu poate să fie om adevărat dacă nu e om duhovnicesc și nu poate să fie om duhovnicesc dacă pe lângă sufle rațional și trup pământesc pe care le are prin naștere nu primește și harul Duhului Ceresc, care se primește numai în biserică și numai prin bote se intră în biserică, așa că nu, vorbind, nu putem vorbi despre har în afara bisericii a trupului Hristos. Dacă harul nu vine prin Hristos, atunci prin cine vine? Dar ascultă-l iarăși tot pe el. Pe cine? Pe Sfântul Macare cel Mare chipul de formă dumnezească al Duhului, imprimată acum, așa zicând, în interior, va da atunci și trupul la exterior, trupului în exterior, asta vreau să spună, o formă dumnezească și cerească, sau, un alt tot din Sfântul mare. cel Mare, împăcându-se Dumnezeu cu omenirea, repune Sufletul cu adevărat credincios, până ce este încă trup în posesiunea, fericită a luminilor cerești, dă iarăși pe Lumina dumnezească a Harului vedere simțurilor mintale, iar sfârșit însuși trupul îl îmbracă în slavă și iarăși, tot sunt care cel mare, zice, bunurile și tainele de care se vor împărtăși ai sufletele creștinilor se descopără numai celui ce le primește prin experiență ochilor sufletului. La înviere însă va fi dat și trupului să se bucure de ele, să le vadă și oarecum să le aibă, căci atunci el va deveni Duh, adică duhovnicesc. de har, de Harul haru treimi, Oare nu reiese din acestea clar că lumina văzută de apostol pe tabor, de care se vede cea care se vede în sufletele curățite, și îi posta sub bunurilor viitoare una și aceeași lumine dumnezească? Dar doar de aceea numit și vasile cel mare, sunt vasile cel mare, lumina de la schimbarea la fața Domnului pe tabor, preludiu al slavei lui Hristos de la a doua venire. Tot el zice, în alt loc, puterea Dumnezească a Domnului a străbătut la suprafață prin trupul său, adică a străbătut dinăuntru spre suprafață, spre ceea ce vedeau Sfinții Apostoli, lua dintre noi ca o lumină Dumnezească printr-o pieliță transparentă, luminând celor ce aveau ochii inimii curățiți. Lumina aceasta oare nu e aceea care, luminând mai strălucitor pe tabor, ca să poată fi cuprinse și de ochii trupului, a fost văzută odinioară cu inima de toți cei ce erau curați la inima? Adică de toți ținții proroci? Trupul prea venerat al Domnului era dintre murător lumina ca dintr-un disc al soarelui, se înțelege? Și scăldând inima lor în strălucire, de neam învrenici și noi ca aceea să privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului la dorința aceasta frumoasă a Sfântului amintit, a Sfântului Macarie cel Mare să ne atașăm și noi, cei credincioși cu aceeași dorință dar atunci lumina cea mare veni la noi trup să arăta celor curățiți, strălucind din trupul său, adică din trupul lui Hristos dacă vrei să afli cum se arată acum celor curățiți slava lui Dumnezeu și cum poate fi văzută învață de la cei ce o văd de la cei care au experiat-o de la aceea am a aflat și eu și aflând am crezut, iar de aceea am grăit, ca să zic ca David, ca să nu David prorocul. dar ar trebui să adau și cuvântul Apostolului și noi credem, de aceea și vorbim. Adică sunt Apostol Pavel. Cel ce se leapă de dobândirea avuțiilor, de mărirea oamenilor și de plăcerea trupului, pentru viața evanghelică, potrivit Evangheliei Domnului, își întărește această lepădare prin supunerea sub cei înaintați în viața după Hristos, adică trebuie să ne supunem oamenilor duhovnicești care știu unde să ne conducă, vede în sine arzând mai puternic, puternic dragostea, erosul, dragostea cea nepătimașă, sfântă și Dumnezească, acela dorește închip chip suprafirește pe Dumnezeu, adică să se unească cu El prin vedere și unirea supra-lumească cu El. Stăpânit întregime de această dragoste începe să-și controleze și cerceteze lucrările trupești, putere sfetești, să vadă dacă ar putea să ajungă prin vreuna la o împreunare, sinusia, a unire, preunare, comuniune, intimizare cu Dumnezeu. Toate sunt sinonime. Pe cele din tâi le vede sau află de la cei cu experiență că sunt cu totul iraționale. Dintre cele de-al doilea, pe unele le vede că, deși lucrează cu mintea, se ridică puțin peste cele sensibile, iar imaginația și cugetarea, deși sunt puteri mintale, vede că nu sunt emancipate de cămarea impresiilor sensibile, adică nu sunt în afara impresiilor care vin prin simț, adică de fantezie, apoi că se realizează prin Duhul Sufletesc psihic ca organ și atunci cugetând înțelepțește la ceea ce a spus apostolul omul sufletesc nu primește cele ce sunt ale Duhului, ale Duhului Sfântului, cu 2,14, caută o viață mai presus de acestea cu adevărat mintală, noieran, și amestecată și neamestecată, pardon, și neamestecată cu cele de jos. Deci omul Domnului, cești caută o viață cu adevărat mintală, adică potrivit rațiunii, și neamestecată, neîmpreunată cu cele de jos, însemnând cu Păcatul, cu grija, cu pofta, cu pierderea în materialitate de care noi postmoderni suferim, de la un cap la coadă. Aceasta o face îndemnat și de înțeleptul în cele dumnezești Nil, Sfântul Nil, care zice, chiar dacă se ridică mintea deasupra vederii trupești, tot nu privește încă locul lui Dumnezeu, ea poate că este încă la cunoașterea noțiunilor sub diferite aspecte sau pare să că tot el zice asta în părinți greci 79 a fost primul citat coloana 1180a și al doilea citat care vine cu tot în părinți greși 79 coloana 1177c pentru cei care nu știu ce înseamnă coloană în patrologia greacă deci în patrologia aceasta unde sunt cărțile Sfinților Părinți nu merge deși în unele cărți sunt și paginate cu paginii 1, 2, 3, 4 în același timp sunt împărțite cărțile în coloane și coloanele deci câte două, câte două coloane pe pagină iar fiecare coloană, fiecare să zicem capitol e împărțit în patru subdiviziuni ABCD și tocmai de-aia apar și zic coloana 1180A spre exemplu, adică caut coloana și pe urmă caut în coloana această secțiune ABCD care e și în cadrul ei găsesc acolo micul citat pe care sunt Părinte XY îl dăm și acum iarăși Sfântul Nil sau chiar când, chiar când se află mintea preocupată de noțiuni pure tot e departe de Dumnezeu adică în ceea ce înseamnă cugetare cugetarea nu poate niciodată să fie să, să, fie, să ajungă pe picior de egalitate cu vederea care e unire cu Dumnezeu iar de la Marele Dionisie adică Sfântul Dionisia și Maxim, Sfântul Maxim Mărțursitorul, va învăța că mintea noastră are, pe de-o parte, puterea de a cugeta, prin care vede cele inteligibile, că le înțelege, pe de-alta, unirea ce întrece natura minții. Deci, pe de-o parte, avem puterea să judecăm lucrurile, să le gândim pe cele de lumea asta, iar, pe de altă parte, mintea noastră are capacitatea unirii ce întrece natura minții prin Duhul Sfânt, prin care se împreună cu cele ce sunt mai presus de ea. Cele care sunt mai presus de ea e lumina dumnezească și ceea ce se vede în lumină, ceea ce Dumnezeu arată lumină. Și aceasta o caută cei mai adânc în noi, ființa cea singură perfectă, una și neamestecată cu ceva, ființa care fiind forma formelor determină și unifică dezvoltările mintale pe care se bazează singura siguranța științelor și care se mișcă prin concentrare și destindere careptirele. Căci deși mintea noastră coboară la viața multilaterală prin acest dezvoltări, mânându-și lucrările spre toate, totuși dispune și de o operațiune mai înaltă, de o facultate mai înaltă prin care lucrează însă și în sine, ca una ce poate rămâne și în sine după ce se împarte în planul multilateral, în planul uh, uh, vast al cugetării, Diversi și acățători al vieții, zice aici în traducere Părintele Dumnezeu Sănilu Așa cum dispune și călărețul de anumită energie cu mult mai înaltă decât aceea de a conduce calul și aceasta nu numai după ce se coboară de pe cal, ci și pe cal și între sură fiind ar putea o activa în sine dacă nu s-ar dedica benevol cu totul conducerii calului. Deși mintea, dacă nu s-ar aținti întreagă spre cele de jos, adică spre cele ce țin de lumea asta, ar putea activa și printr-o lucrare mai mare și mai înaltă, deși cu mult mai greu decât călărețul fiind împletită prin natură ei cu timpul mintea e, e unită cu timpul adică cu grija de timpul ăsta și de condiționarea care ne-o dă timpul, spațiu și fiind târâtă în cunoștințele de formă trupească și în relațiile multilaterale cu oamenii, cu animale, cu obiect, și greu de înlăturat din această viață Dedicându-se, dedicându-se mintea lucrării din Sine, care este întoarcerea spre Sine și observarea sa aminții, prin această lucrare se depășește pe Sine și se întâlnește cu Dumnezeu. Iată motivul pentru care Cel ce dorește împreunarea cu Dumnezeu, unirea cu Dumnezeu prin vederea slavei sale, părăsește viața păcătoasă și alege pe cea monahală și singuratică, preferând să petreacă în tainele isihiei, ale liniștirii, nelucrând și netulburat de griji, liber de orice relație în acest fel de viață, desfăgându-și sufletul pe cât posibil, de orice legături impure, dedică mintea rugăciunii neîntrerupte către Dumnezeu prin ceea ce, devenind întreg al său, află un urcuș nou și negrei spre ceruri, întunericul nepătruns al tăcerii tainic ascunse, cum ar zice cineva adică întunericul, intrarea în, în, intrarea în lumina Dumnezească care ne face să nu mai vedem nimic de lumea asta. Cufundându-și cu, cu, cu mintea cu o plăcere negrăită în această noapte adâncă plină de o liniște curată, de plină și dulce, de o adevărată netulburare și tăcere se înalță în zbor peste toate creaturile. În felul acesta, ieșind cu totul din sine, e, e, e, e faftu extas e, și devenind întreg lui Dumnezeu, vede o lumină dumnezească inaccesibilă simțului întrucât e simți, dar vedenie scumpă și sfântă sufletelor și minților curate. Vedenie fără de care n-ar putea vedea mintea unită cu cele de deasupra ei numai prin faptul care simțul mental, așa precum nici ochiul n-ar putea vedea fără o lumină sensibilă. Vom avea o continuare mai departe și la acest podcast.